Atxalde hon edo gabon denoi eta ongi etorri metal garrasira. Ongi etorri metal garrasira, ostiral bat gehiago Hemen, antxeterratik zuzenean, larogeita bederatzi puntoz azpitekan Aiert arte, produktsio eta agitraetza lanetan Eso Eta zerbitzari bat, Anderron Mazabal, hemen Ba bueno, tontakerik esaten <risa> Zer moduz azte aiert? Beno ba, beno ba Lan Bai, lana bai, lana ondo, baina, bueno... ...beno ba. E, eta zerrekin hasiko gara? Berriekin ez, hasi gaitezen ba, imeiekin. Edo e -e -e? Facebookeko mezuekin. Ah ez, ez ditugula. <laughs> Badugula Jaun Andreok Facebookeko... ...horri bat, etan idatzi dezakezuetan etan ere ba, isaiok orkituko dituzetela. Mesedes, idatzi. <laughs> Maiz ez duen bora, hombre, lasai. MESEDEZ, MESEDEZ, idatzi gaitezu e... Desesperazioaz da ino ez... Ez ez da desesperazioa, ba, zea... Eh, norbaitek entzuten zaitu la hori jakitea ezta... Bai. Lassaitasunea ematen du... <laughs> e bai, orai maiz... Serius liazi gaitezten bai... Berriekin news... Eta lehen berria, ebanezen zen lanea jada kalendola... Orei da, ba Joandaren astetik, e, taldearen web orrialdean ba diskoa entzun da. E, doainik eta bueno, ba 2000ren taldeak ba 2006an kaleratuzuen aurreko diska, The Open Door, ta bueno, ba, Diska Berriau hau, ba, izen berea izango du taldaren izen bera, Evanescence. Ez dute asko buruaian. Eta La, Bost urte, <laughs> Turte. <ta bire>. Evanescence. <laughs> <Bueno>. <laughs> eman Confianza de Benoa, ba. bestetik, 2020an esliminoten disko berria izanen gomen da. Esliminoteko parta didatek, eh, elkaresketa batean 2020ako lana prestatzen ari dela adirazidu. Lan hau polgreiren eriotzaren ostean lehenengo lan izango litzateke, 2020an esan dugun bezala. Eh, Partaiden hitzetan, ba, aioaren antzeko hau burroago esan dezakegu, ezta. Eta eta bueno, hori elementu berriak hartuta ba badikiguola dienez Limnod, eh tristez bandaren ba, Paul Greengenen Ariotsaren ostean sobre, sobre zela eta Celaeta. Eta hori hurrengo arte arte itxen barko du. Eh Narcis, Hai barkatu. Contra pega. Lamb of God. Ba, dokumental bat prestatzen ari dira, bere jarraitzaiekin, e, talde estatu bat datorren urteko mundu biran, e, zehar ba, grabatutzen joango dira, eta ba, taldeak jarraitzaien laguntza eskatu du, eta bueno, ba, taldearen abestiek ba, bakoitzaren bizitzan zein momentutan erabiltzen dituzten ba, kontatu ahalko dute jarraitzaileek. Haukera bekaina jarraitzaien zago. Hore oso aukera bai polita dirudi, bintzat. Bestetik, kornean narsisisti kanibal e, singela entzun gai dago? Ba, egiten duten bezala, lehenkoan e, get up singela ekin bezala, egin e, zuten bezala. E, singela hau askatu dute, interneten bidez entzun daiteke, narsisisti kanibale izenakoa, eta Skrillexen kolaboru zarekin bai, Skrillex ba, DJ ba, Amerikar de America DJ, bat izan nomen da. Ta bueno, pues Abenduaransean e, e, aterako utei diska. Mhm. Mm ta buenos, que ni bat ba dat, pasaren astean itzi zitzaigun, ba, endaiako lanetik egina elkarteak, ba, festival berezi bat e, aip, e, antolatu duela da Metalowin. Metal izena <laughs> Ise da. Eta beno, ba, gure inguruko taldeak, bueno, batzuk frantziatik datoz, baina besteak ba, gasteiz lezo, endaia eta, beno, potik eh, frantziatik beste bat ere Baina, beno, ba, batez ere hori, eh, ba, dirudik, black metal eh, Black thrash eta pixkat, pixkat, bueno, denetarik, egongo dela Sarreraren mm -hmm. prezioa, bitxia 6 euro gaita 6 6 eta 6 euro eta hemen, hemen justo en daian ikusi, ikusi, ikusi alko duzute okay. Hore da, bene ba, ba gara musikarekin Haziko gara, Baita. bai Festival de Metal da nere lehenengo taldea gogo neukan euskal talde bat ekartzeko eta hau da beno ba gustokoendu taldetako bat e... Asgard taldea eta bizirik daude ez da kit ni, raketa... <laughs> ez da kit esne Asgardin Asgard. jarretzea Baina... ni bai baita ez da kit Baina... <laughs> oh. bai eh bueno ba... de palo Bai, ni gduala urte gutxi eh, deskubritu nun, eh, entzuna nuen talde bezala, baina ez nuen an, ez nuen bere musika jarraitua gehi ta eh, ba nere Bilboko bueno ba pixukide batek erakutsi eh, zian musika ta gustatzen hasi zitzaien da iazaneko gustoko duen talde bat da Penetan Jebia. Markatu, oh! ba, markatu el <laughs> respetua ierte. Nagiz berzatzi, edo izango dela, eso, so... igual badugo, o ba, metal entzule entzule bat. Noa game metal, barkatu. barkatu. bai, ez inda entzuleekin sartu, baina ez ditugu entzulak, hori ezinporta. Esta, ez dago importa. <gülüyor> <gülüyor> ez censura, censura rica hacer. Bueno, bai, Hemen digesten denean antzeta eta antzeta irratiko Jaungorena. <gülüyor> Hortua agortzen zaigunean. <gülüyor> Beno ba, hemen ba, doakadan disko bat, baina, bueno, ba, erabili barkot pixka da hemen e, irratean dugun materiala, <risa> eta hemen dugu, ba, 2002 diskoa, iru izaneko diskoa, ez dakitazkeneko ba izan zen. Dirudien ez oso prestatuta duzu bai, gaurko lehenengoa bestia? Bai, du barri. <risa> <risa> e, Zei esan ez dute, gauzan dirik esateko taldenetan, da, ba, duela urte batzuk, Gu, hini uste dut, Bigarren hezkuntzan gaudela, horrentzunatzen, entzuna Puff, puff, puff... Amar urte! Edo geillo, edo geillo! <laughs> Eta bai, ba, orain ez Jarri beharko dugur, bilatzen, antxeitea erratiko investigazio unitate berezia. Zer izan zen, askar. Askar zen den, Asgard... As Nun daude, askar. <laughs> Zein da bestiaren izana? Ehm... Ito arte. Antzun arte. Entzun beharko? Hemen txeda urrengo a bestiago da... Ito arte. Eta hori dugu, asgar zen, asgar zen... <laughs> ito arte. Ito arte bai, bai, zuk ere bai, oso onde irakurtzen dut zudiskadik. Motherfucker. <laughs> eta bai, bueno, e, zer, e, zer esanik? Abestean antzun ustean? Bueno, ba, behiratu dut eta... Hirugarren diskoa izan zen hau eta gero um, laugarren batean zuten, da hor ja, duen la, lau bosturtea... Ja, zuzen disko gehiago batera, eta irakurri duanez, ba, bi mila bederatzia, negun zen kilometroak batean egun ziren, eta hola gauza bereziren batera elkartu dira, baina ez badira urte batzuk utzi zutela, ja. Jaun Andreok, nunda goa azkartz? <laughs> ah, temazo. Bai, eee... Eh, urrengo bandaren... Ba, urrengo bandaren... Nere urrengoa bestia. <laughs> Lapsu zai Niko ne, kreatuaren bestia, Time Travel to Bruce Zapp izena du, Barri to Oblivion, iz, e, bandaren abestia da. E, pues, Horendela, hilabete bat, hilabete terdi eginun aurkipen e, izan zen, banda alemani harra, e, independienteak hori indikan, diska atera dute, baina, bueno, be, be, beraik produzi duta, e, ez dago Eh, disk, disko dendetan erosteko erozteko zezer. Nik uste dut eh, diskografiren bat, eh, diskograficaren bat itxoiten ari dela. Eta, ze banda da ba? Bueno, death metal, death metal melodiko eta ez melodikoko nastura bitxia, niri asko guztan zen disko bat da, eh, indarrez betea, ez da egit. Eh, Oso ondo da, ondizka bat da. Eh, Produkzio ez da ez da la panacea, esan eh? oiden bezala. Baina ez dakit eh, nire rekomendazio da, da aukera aurke, bat ematea, eta ikuste, a ber, zer iruditzen zaizuen. Horritzen dugu, ba, barri din Oblivion bandaren Tain Travel to Busap. E, Udan honetan egin dudan ba, aurkipen bat, eta nire asko guztatzen bando banda e, MySpace-en, MySpace-a dute, eta han bilat e, zakezute, ba, bueno, beraen abestiak eta. Mm, piskat, zakit, e, bere historia bilatzen saiatzen bat, ze dute bekusiko duzute, alemene ez dagoela eta Eh, Googleen jartzen bat zute eh, erdara zo, bueno, zuen, zuen eh, izkuntzan, ba, ikusiko zute ba, te-birusaren eh, te kontagiaturik daudela eta ez dakiz, ez dakit. Bai, <laughs> pixka da. <ez>, Banda betxia, <laughs> barrura bat ezten du, abeslariek entzunan izan duzute, bezala, ba, ez eh, dakit. Eh, gomendatzen dut, nire eh, asko usten zen diska bat da ez da gauzan dira, bainan eh, Banda ezakit Ikusiko duen, e-arrakasta eh, duen ez Aki mm hartitzuk -hmm. ere baintz egin dezakezu Bai, zer? Bola, uh, taldeon... corazones Asunto da nik zu gaipatze ditutun taldeak ez ditut ezagutzen, ordo? Ez da gauzan dirik gaipatze Ba jenimura. nik ez da ez nituen ezagutzen, eh? Bueno, esperimentos esperiment... de musika egiten dut Eta gazten no, ez or Ba, nire diskoetxe eh, favorituan azten ez biatzen. Azta uh -huh. diskoetera dien, bai, bai, a, ber, a berre mulek zer esaten duen. <laughs> ez, ez, ez, ez, ez. Ander, pirateria. Pirateria, ez, ez, da pirateria da. librea da, aier. Uh -huh. <laughs> kultura askea, azkando. Kultura libre askea, ez da berdina. Libre ataskea aztena. Ba. <laughs> Al tema! Bale, ba, ba nire da tormenta aldea gamarrei izango da. Kai jantzen abeslaria, ba, bueno, ba, entzutan ere gara Halloweenen lehen diskaan katatuzun, eta bueno, ba, bertatik juntzenean, ba, gamarrei proiektu hausortuzun. Nortzult dira Halloween hauek? Azberriak, ez da? <laughs> Justut, entzun ditugula aldiren batean, eh? Bai, bai, sorry, Charles, bai. <laughs> He <can't fly> free! <laughs> Bira, atar jaturu, nene, batean? Yeah, Baina, ne? <laughs> zuk beti izan duzu hau... <laughs> Eh, a veslario honekin zuten duten diskoa gustatzen ba, zitza, bai, Walls of Jericho, eh, Andia, ba, no, Andia. Ba, o... Asietaik bukar arte entzun deza, entzun dezakezun ba, di, eh, disko Kuchynetarikoa izan daiteke, si. nere ustetan. Soretzat Halloween. Eh? Ba, bai, bai, ba, bai. Ba, bai ba, ba, ba, diskoa Andia da. Tazter zer da? A ber Kamarriren abestira, a, a besti berria, per se zara. Ne nere Ez dut asko entzun talde hau, baina asko gustant zaidan abestidea da Billion the Black Hole. Baina uh. berezia da. Nahiko abestidea kontuak jorratzen ditu, ezta? Bai, bai, Zulo beltzaren. <laughs> zer da gobarago? <laughs> <laughs> Mi eskeran <nerozono. laughs> Interneten, bai ez da ez dakit van den egin zer ikusi dut, baina esperma eksplosio izeneko, ez dakit, blogan jarri, eh, Facebooken jarri, ez <laughs> Fiskat desagradablea da Alte, ba, al internetan alde beltan ibiltzen da, bai Naikoa Bale, bale, bai ama, perger <laughs> <laughs> Beno, ba Gustaren zaiz eh, Abesti bakarra da, baina baditu bizati bezala, lengoa Ba, lehenengo zatia, nahiko power metal normala da, eta apaten, eh, ba Ez dakit, badago solo antzeko bat e, diskaren, bueno, abestiaren erdian, eta aldatu egiten da abestia, eta ez dakit, metia ni, ni, erritmo Bai, erritmo eta aldatu egiten da orokorrean. Ez dakit, ba jarruko dugu nik bai, ere ez bai, dakit, koztan diri kaipatzeko... beltzi buruz hazeko nazizketan, eta agian gien ez da ezagustatuko. Eta ez da nik padakia lako riburuz eze, eh? lagun batek kontatu dit. Ah, bai, betiko bai, bai, <laughs> <laughs> Bueno, ba, ementxe ba, Bagamarrei eta Beyond the Black Hole. Haur izan dugu, ba... Kamarrai... Kam Beyond the Black Hole Haur irela Haur irela Ayer eg dendu mezela, normalen Bueno... <laughs> Eta txena batzutan <laughs> Ese zonde izan da KANTU POTENTE POTENTEA Bai, nere echan da orain ezta? Bai, neske... No que... Bai, lehen korri, korni Corni jenizketan, eta orain ekartzen zuena bestea ba, Kornen Cornen eh Juan, bueno, azkena eh, aurreko. Aurrekoa ah, bai, Juan den. <gugusim> <gusim> <gusim> aurreko singela. Eh, ketapi zenekoa Skrillexen Skrillexti garen kolaborazorekin eh pizkat Cornen estilo aldatu da, azkeo stay elektronikoagoa bihurtzen ari da. Nire guztatzen zait, ne, ba, alter, musika alternatiboaren musika e, jarraitzailean ez. Eta batek bat e, elektronika saltzen man dute, ez da... Laro geita margarren ba, banda hoiek nu metal e, mugimendu azizutenak asko egiten zuten zerbait eta eta bono, nire guztatzen zait. Gusta uh -huh. e, ez ez? Elektronika, metal musika egin naztuta. Zer deritza zu? Ba ez dakit kuriositatez, gona izbegatzen eskrileks hau, zeh ikusi dut zure patu ezela bazken abesti horietan, kornean abesti horietan, bai. betil da bil tipari eta giasan argazkiak belturra maten du. Bai, bai. Naiko pinta rara ditu tipuak, baina guk baino bi urte gutxigo ditu, eta urte besterik ez ditu. Pogaztea. Se pegan a los famosos, hori, fama izateko eta Batu, da? Bai, bai, izango da. da. Gugu egen hau eiten arte eta berak Bin, zait, eta... Amar eta... mila dolarra sesio bako izan iraziko dula <laughs> klubetan eta Fartzen uh -huh. du hori bere le le lehen talde batean aritu zela Bi mila lau artean, oza, oso oso gazte eta gero Bi mila ezazpian asistuen bere karrera ya, dj eta produktore bezala Joder, gazteak ditzen zaiz, dena guzti hori egin alizateko. E, Zer egin duzuzuk aier, zure bizitzarekin. Egin, bueno, gabe ira, egin. Eh, Kasi Bilbon egon eta brain, bueno, gabe irratiak nago. Gure ero Jack Bauer egin. ez bezala. <laughs> Zari, Jack Bauer hogeita labur dutan. Ba, <laughs> laure un terrorista heli egintzitun. Berre un kotxe airetatik eraman eh, salvatu hiru aldiz, Amerikar presidenteak bat bakarrikan Hogaitala horreta ez dago gaizki hori guztia indiazta da, <risa> <laughs> <risa> <risa> Jack Bauer, <Power>, héroe! <risa> ba bona horrein ustein guztu, ustein uste, uste, uste, di... di Utsiko dituzte <risa> gu, dituzte gu, zer? San? Ze euskera... Ni bela onabe, bai. Euskaldun euska berria bai. Berria? Gatu. <laughs> bai, onabe. rules. Tokia bai, tokia, tokia like. Zerdari? Kaka. <laughs> ba, bai, e, korren azkenarekin untze azkenaken untzeko uh, diguzue, dizuegu. Mhm. Oso hondar, oso ondo bai. <laughs> bueno. Eh, ketapeznekoa. Corn tasklex. Or izan dugu ba Corn, Cornen azken azken single act. Uh -huh. Shat the fuck and get up es adundula. Bai. Oso Pues no? Kristaletik ba gustatu dizula. Gustatu dien zatzula. Bai, ba. gustatu zait Egiazan, bai. Eh da, bueno, ba, ezagutzen un talde bat ola, beti ba, oso ez zak ez. Egia Oso soinu handikoa eta bai, Abesti hau asko gustatu zait. Bai bai. Ez. Mango de bat beste abesti batzuk gehi entzuteko ta bueno, bai, entzun bergoan nola batatzen daren, abenduan esan dugu, batatzen dela. Ezagut, neik zuzenean ikusteko banda eh banda bat dela uste dut. Mm -hmm. Zuzenean show ikararrean montatzen dituztela eta mm -hmm. e, Jonathan Davisa bezlaria eh fan eh osea, gonas cosas arekin bai, eh estenatoki gainetik mugit, bai, bai ikararrea dat. <laughs> Zer, zer doa horrein? Bueno, en ez zuzten jauna? Ba jarriko dut eh, Tartja turunen abeslariaren abesti bat eta hemen nintzutan gara gure dibo maitearen oh, John cover bat John Landy Oh. Yeah! egezen ez duen ezagutzen versio hau, eta zugez antzen egin, zebkala ola berak versio natua e, Tartja turunen aigua kalon, hemen dugu Pepino versioan da Esa ni suar esto ha dado. Bai, bai, baina bueno. De, Tarlya ha llegado digo está. Tarlya, ba, bai, me come derrada. Es emakumea eta bueno. Ba. Está nere favoritoa, eh? está, es. Emma Watson da le nego. Baian, tal artean epikakoa Ah. Eh? Oh. oh. Se <laughs> no le gusta ba, ventiladoreak eta Hore epikako, ez lai, bai Eta jatu bai, nini, zera bai, e, Gonak eta jaskera akustatez ba, ba. ezkio a, a, Asko e, Azkeneko live-era Delakoan deu, e, Nightwishen azkeneko Deu bidean, ikusten bai, da Kontzertu berdinean Laupostaldiz aldatzen dula jaskera ta ez dira Zera, jaskera errexak Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Niko zo talia ere izugarrizko gauzela gero maten eta baita eh, Within Temptation eko abeslaria. Bai, bai, bai, ¿no? bai. Club de fans de los vestidos, eh, <risas> deitu kodobo, bai. Ikarra garria, Within ematen zun, osea, Drácula, eh, Bram Stoker Drácula hori eh, filmo retan. Ba, ez da, nik uste Ba, tipa maja da, eh? zuzen ikusi, ikusi dugu, nik behintzat zuk bai, zuki ikusi dugu Bai, e, ba, ba, metalwein ba. Bai Eta, bueno, bere... Zezarrakaren hori indela bosturte Eta <risa> gitarra jolak erdera zeiten zun Bai, bere... Ta gero, asiera nondor hori zitzaigun, gero jakin genuen abezlalien bikoteak idea zela eta bai. gero izan gero, ah! Osoi txusia, osoi txusia zen tipoa ba. Nola, <risa> nola Burusoika Bueno, denak ikail dituko ara burusoia <risa> Bai, bai L Lehen edo berandugo Ba bueno, entzungo dugu bestea. Bai bueno, elenao, estuentzungo es du... <laughs> dogo, baina ipamentxo e, bat, ba bueno, ba tariaturunen ba, da, denetzat dezaguna izango da, ba Netwise, Netwise-ko abesli bezala. Bai. Ba, bueno, ba, egon gara begiratzen daia izan ustez. Nolatan astu. Hortazko dira ja, eh. Azkeneko 2005ean bai otsitzen e, eh, manda eh. ta, bostean, bai, uh. banda, ta ez, ez zuen, ba egoera oso onan utzi Banda bere, bere Bera zen ikurra eta hasi zen kontzertu bat zuten etzela agertuko eta bai. arazoak ematen taldekidei eta erdoan azkenan erabaki izan zuten. Eh? Berak ez zuten nahi, zer egiasan ze, bai, bueno, um, um, oso garrantzitsua zen bere abotxa taldean proiektu osoan. Bai, baina ez bueno, arikarrezketetan agertu zen jolopainen eta bueno, bandakideen hitzetan ba, Azkenek urteetan zirela, azkeneko urte urte aterdian zirela el elkarrekin egiten eta, mm. eta eta bueno, bestiak ba, bakoitzak bere, bere lana bakarrak egiten zuela eta eta, eta bueno, gero pistak bidali ba bate eta bestei, bai, ezta. Orduan ja hori sinzan bai. gara jarraitu, ez? Bai, ban zakit horrela... Eh, Bakarrik banda bat ikusut horrela bizi da egitezkela eta metalika da. Metalika ez dute ba, elkarrekinia hitz egiten. Ba, unik guztut bakarrik kontzertu gainean, bagoetza bere manajerrakin joaten da. E, bai, bai, e, dokumental bat atera zuten hori indela urte, urte batzuk Some kind of monster zenekoa. Eta hor ikusen egiteken nola, ba, bueno, terapia egiten saiatzen dira, bai, talde terapia egiten mm -hmm. saiatzen dira. Eta, bueno, bere urte asko dira, ba, batera, ja, lehenen dizkagaz dakit, laro gaita, seikoa, laro gaita bostekoa, ez Bai, baina, bueno, nire uste hori azkenean ego kontu bat bihurtzen bae, da, ez? Bai, bai. Ni hemen... Bai, bai, ikusi... Ta... Eh, Osea, Metallicaako... Eh, Basu jole oia... Eh, Jason Neesuit, eh, ez dakit, nire inglesa bikaina da. <laughs> Eta, bueno, berak esaten zuen, ba, bera banda bimila bat, eh, eta batean usta dut, bimila eta bila eta bera aksioen, ba, larogeita ez dakizzen bagarren urtetik, bandan sartu zela, orduer arte, ba, novatoa ez zela, eta broma, ba, broma egiten zizkietela, eta, bueno, ziren broma oso oso politak ez da, ez, ez oso infantilak ez, broma... Gorra. Gorra, coño. Yeah. No. Ba, bueno, va ba, a ba, su yo bat galdu zuten ta beste bat <laughs> lortu. Eh. Snes Vacins eran, ba bueno, Mary Manson egondakoa. Metálica. ¿Qué se llamaba? Vay, vamos, ver si bueno. va te acomodo tal. Vay, Arira, Arira. <laughs> bueno, va a tardar I love Aurida. you. Pues si con usted guíasan Jorlanden orain atzetik entzuten ari garena osona da, baina Tarja Turunen abotxa... Tarja Balkiria abotxa. Balkiria abotxa. Hori eme horrentxe irakurrit. Bueno, entzun dezagun da... I love you. Itzegin dezakezu nik, ton <laughs> bueno, ba... Tarja Turunen, I love <laughs> you. Betartan, Tarja Turunen... Venga, Tarjaaren... Eman egurra Ja. Yeah. Ahí va, poskatu da. Haiertsar <laughs> egin duzu baina. A otra skarhechi bestela Criston Pertarde ama gozu bat boom Criston chañoan Bai. Enzola jakemalo sotan era ocha. Hai pot derechua da. Ordenagaia poskatzen du dela. <laughs> bai, egia da, ez da, ez da gezurra, egia da. Ez da. Bai, pantalla ngauza raga batatzen batzutan boi aiten duzune. Bai, X-Men, X-Men. <laughs> Isanara naisen ez dago sta kit. El potes. <laughs> bueno, tar jata zurena I love you. Eta orain, bueno, urrengo abestean eh Sabdab Micromachine banda alemanarraren, Alemaniaren abestea okeratut, e, Road to Nowhere izenakoa. Bai. <laughs> <laughs> Nor dira Sabdab Micromachine? Ore jaque nai dugu bai. Nor baita kentzu e, ezagutzen ditu? Alemaniako banda bat da, eh metal industriala egiten dute, eh? bueno, Meta alternatiba nik e, deitu, esango nuke, ba, bueno, e, influenzia industrialako oso, oso nabarmenak dira, baina, bueno, pixkat, ez berdinaga. Ez asko ustean esan banda da. E, interneten bidez aurkitu nun banda hau, e, e, interneteko irratieak entzuten, ez du hemen uh -huh. e, publicitateik egingo. Kronix Radio! Ezai eh, askozten zen, bata, banda bat da, bi disko atari dituzte orain arte. Eh, urte hasira ez que bon, bueno, he estado estu ikusi, beraz mugitzen dago baina Alferrak izango dira eta beren web orrialdea Ez dute... <laughs> Mure ez dakit, hemen nik ustean bere lehen diskotik bigarrena sei urte pasaz zirela. O sea, bai, bai, bai, bai. bai. Lassai hartzen dute... Bueno, nik uste dut eh, ez da banda oso eh, ezaguna eta, bueno... Zubesatuko ostatu egin gozai diola ba... Uh -huh. eh, pro, eh, diskografikari... diskografiko bat... Beraiengan eh, eh, konfiantzatuen diskografika bat eh, aurkitzen ez da... Ez dakit, bi diskobak harrikan baina... Baina, bueno, banda interesgarria. zuzenean ba atrezo polita hartzen dute, ba, zera, eta bai, bai, bioklipak, o, politak dira ere, bai. <laughs> ba, bueno, makinak, drogak, jendea eta eta neska politak eh, nagsten dituzte eta da... eta que así que baten, eh, batean videoclipaten antzera. <laughs> <laughs> ne, ez gustatzen bata, bata, e, bat na-bata aukera bateman eman iezzaiozukete toma <laughs> ja, ne, Igual jakin nahi duzu da ez, ez naiz e, Euskaldun berria <laughs> baina kampuan egonin zahamizitzen eta orduan ba, ba, eskusa dut Ez du tega <laughs> traidore bat naiz da ben. bon entzungo dugu ahert Nero zun bezala. Ah, e, ez orduan ez dugu hemen benegon gara ordu bat, bai, xilik. Ni, e, behar bada, denbora ikusita egin genezak edagoneko agurra, eh? bai. ikusten dut, bai, denbora begira. Zuzendarik egunak esaten badu, ordun bai, agurra hengo dugu. Ba, bueno, e, mila esker entzut bueno. Entzun le bat, o, por accidente, eh? zango dugu, seborazki, pero bueno. Eta mat badago, eskera kamar margozaizkio, bereziki. Eskerrik asko jauna, guentzuteagatik. Bai, mi esker. Entzule jauna, Facebooken badugu ba perfila metalgarrazia, hor gauden. <risa> Eta, bueno, ba, hau izan daena, antxete erratetikan, larogaita atzi puntoz azpitekan, nik andernaiztz. Eta, beno, ba, bai, ba, aipatuzun talde horrekin gelderatuko gara. Bai, zaptan mikromatxinen road to nowhere bestea. Road to nowhere. Urrengo arte. Hori da, agur deno ahi. Agur. Agur. Bye-bye. Let's walk together